Tre män döms till livstidsfängelse för mordet på 12 tolvåriga Adriana. Hör åklagaren Anna Svedin om hur hon levt med utredningen. Jag heter Maria Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, hej på er. Här kom ett specialavsnitt från Petri Krim den här veckan om domen efter mordet på Adriana sommaren 2020. Det här är ju ett av de senaste årens kanske mest uppmärksammade fall där det till slut kommit en tingsrättsdom. Allt tre män döms alltså till livstidsfängelse för mordet på Adriana och mordförsök mot sju andra personer. Det är de som ska ha suttit i bilen varifrån skotten avlossades. Alldeles strax så kommer åklagaren Anna Svedin hit till studion och ger sin syn på domen. Men också på hur det har varit att ha levt med det här fallet sedan sommaren 2021 då hon tog över det. Men först ska vi ge er en kort bakgrund om vad som hände natten till den 2 augusti 2020. Adriana hade smitit ut den där sommarlovsnatten för att träffa vänner vid McDonalds på en rastplats längs E4 i Hallunda i Botkyrka. Precis när hon står där och ska göra sin beställning så kör en vit bil in på parkeringen. Personerna i den öppnar eld mot två personer i skyddsväst som polisen menar tillhör en kriminell gruppering i Norsborg. De klarar sig oskadda men Adriana träffas av skotten och dör. Bilen, en vit Audi, blir en viktig pusselbit för att hitta gärningsmännen. Och så här sa polisens prestalesperson Anna Westberg i dagen efter mordet. I nuläget så är vi extra då intresserade av iäxagelser av en vit bil av kombimodell som har rört sig i området där skottlossningen ägde upp. Och den här bilen, den hittas ju senare bränd. Ja, några dagar efteråt så hör ett vittne av sig till polisen och berättar att han har sett bilen i ett garage i Sollentuna norr om Stockholm ett tag innan mordet och det leder utredningen framåt. För i garaget hittar de, de patroner från det som senare ska visa sig vara vapnet som användes vid mordet på Adriana och när polisen senare hittar råmaterialet till en musikvideo får polisen ytterligare pusselbitar för att hitta gärningsmännen. För i den här videon så poserar man med just den vita bilen och flashar med vapnen som användes när Adriana mördades. Och när den krypterade chatttjänsten Sky icc knäcks så får man ytterligare pusselbitar i de här chattarna. Och om det hade avgörande betydelse för om det ens blev ett åtal, det kommer vi höra åklagaren Anna Svedin om strax. Mordet på Adriana väckte ju enormt mycket känslor och poliser och politiker lovade att göra allt de kunde för att ta fast de som gjort det här. Den dåvarande justitieministern, Socialdemokraten Morgan Johansson kallade det för ett avskyvärt brott och sa så här i Studio 1. Jag har själv barn i tonåren och det här är ju liksom ens värsta mardröm att råka ut för någonting sånt här. Då vill jag ändå passa på att uppmana de som eventuellt har information om som kan hjälpa polisen i den här, den här situationen så vi kan lagföra gärningsmän att göra det. Därför kan jag inte tänka mig att ingen kan väl vara så, så rutten att man vill skydda en gärningsman som har dödat en 12-årig flicka. Morgan Johansson sa också att alla tillgängliga resurser skulle sättas in för att gripa gärningsmännen. Och nu döms alltså tre män, 32, 31 och 25 år gamla till livstidsfängelse för bland annat mordet på Adriana och för mordförsök på de sju andra personerna som har räknats som målsägande och som alltså riskerade att träffas av skotten vid McDonalds. Och alla de här tre männen har nekat till mord och deras advokater var snabba med att meddela att de kommer att överklaga. Och vi ska säga det också att den här domen rör ju flera åtalspunkter än bara mordet på Adriana. Det handlar om mordförberedelser, mordförsök, vapenbrott med mera. Och det har ju också funnits fler åtalade än de här tre männen. Men om vi kollar på just mordet på Adriana så ser vi i domen att tingsrätten i princip gått på åklagaren Anna Sardins linje rakt igenom. Tingsrätten menar att de här tre nu livstidsdömda männen har haft motiv. De har haft kopplingar till vapnen och till bilen som användes när Adriana sköts ihjäl, den vita Audin. Men vad är det då som gör att de här tre kan kopplas till att ha suttit i bilen just då? Ja, så här svarar rådmannen Daniel Eriksson på det. Ja, det är ju inte en omständighet men, men den viktigaste delen där är, är mastuppkopplingar och meddelande med den här krypterade tjänsten Sky ICC som det heter. Men om man tar de här mastuppkopplingarna så kan ju de knytas då till garaget och området omkring där. Vad, vad är det som placerar dem i Norsborg också? Det är en bedömning vi har gjort att... att det är inte rimligt att tänka sig något annat, än att, i och med att de är där både innan och efter. Att, att, att tänka sig något annat än att de var med i den här Audi. Besviken av utgången. Jag tycker att den helt enkelt är fel. Där är Martin Persson. Han har försvarat 31-åringen som vi kallar Daniel. Vi har tidigare berättat om Daniels konflikt med Vårbynätverket i tidigare avsnitt av Petri Krim. Och vid tiden för mordet pekas han ut som ledare för mejnätverket. Och Martin Persson och hans klient är inte helt oväntat besvikna över den här domen. Och det som Martin Persson främst ställer sig frågande till är hur rätten kunnat placera Daniel i bilen under mordtillfället. Det känns som att man har bestämt sig på förhand och väljer att döma trots att det saknas ordentlig och tillräcklig bevisning, enligt min uppfattning. Daniel är ju sen tidigare också dömd för grovt vapenbrott i samband med den här musikvideoinspelningen. Den tyngsta bevisningen mot honom när det kommer till mordet på Adriana har varit chattar där man menar att han och flera andra planerat att utföra ett mord den här kvällen. Hans Skytelefon har också kopplat upp vid garaget där en vita Audi instått både före och efter mordet. Men Martin Persson menar att Daniel kan ha varit kvar i garaget under tiden som en typ garagevakt. De säger ju att det finns fler alltid järnismän. Man vet inte hur många har suttit i bilen men ändå dömer man tre stycken. Det vill säga att man säger att en person plus ytterligare en person kan ha suttit i bilen. Och då, per automatik borde ju i varje fall några frikännas. Men ändå dömer man tre stycken vilket är jättekonstigt. Samtidigt som domstolen säger att det är sannolikt inte fem personer i bilen. Så att den här dummen är mycket märklig. Mycket märklig. Och det är inte bara Martin Persson som är kritisk till tingsrättens dom. Det jag sitter och letar efter egentligen det är hur i hela friden har tingsrätten placerat de här tre påstådda skyttarna eh, på brottsplatsen. Det här är Hanna Lindblom som varit 32-åringens advokat. Tingsrätten skriver att hennes klient suttit till höger i baksätet och skjutit med en skorpion. Och förutom mordet så döms han för att ha försökt göra sig av med vapnen efter mordet. Och Hanna Lindblom har precis som Daniels advokat Martin Persson menat att det finns flera alternativa gärningsmän som åklagaren inte gått vidare med. Vad gäller bilen så menar jag att det här finns ju inte ens några chattar som, som, som placerar eh, de här killarna i bilen utan det finns möjligen någon skyuppkoppling eh, och någon annan uppkoppling före och efter mordet. Eh, men de här tre skyttarna är inte placerade med någon som helst bevisning på brottsplatsen. Eh, och då menar jag då ska man inte kunna fälla till ansvar. Och det här med alternativa gärningsmän har vi ju varit inne på tidigare. Till exempel i avsnittet om hämndskjutningen efter mordet på Adriana. Där berättade vi om de två egentliga måltablerna för skjutningen vid McDonalds som pekade ut tre andra personer som ska ha suttit i bilen. Personer som de hade en konflikt med. Motivbilden påstår vi avseende de personer som faktiskt blir beskjutna är ju inte särskilt stark avseende min huvudman. Den är ju stark avseende de alternativa gärningsmän som målsägaren själv har pekat ut i ett anonymt samtal. Så det är ju lite märkligt att man väljer att döma de tre personerna som döms. Tingsrätten skriver i domen att man faktiskt inte kan utesluta– –att det funnits alternativa gärningsmän med i bilen. Men vissa av dem dissar dem helt. Bland annat en av dem utpekade eftersom han porrsurfade– –precis innan och precis efter mordet på sin vanliga telefon. Istället går alltså tingsrätten på åklagarens linje om att Daniel– –som bor i Västerås, fått uppgifter om var de som han vill mörda befinner sig– han ska då ha kastat sig iväg till garaget i Sollentuna, träffat de andra två och sen kört iväg till Botkyrka som ligger i andra sidan av stan. Som bevisning här har åklagaren Anna Svedin också haft övervakningsfilmer längs vägen. Mm, och de där filmerna? De har ju varit väldigt suddiga och små. De har ju visats under rättegången och det är många som har reagerat på att det har varit minst sagt svårt att se att de föreställer en vit Audi. Och i domen så skriver tingsrätten om det också. Att det är dåliga filmer och att det kan vara en annan bil. Och därför så frågade jag också rådmännen om det här idag när jag träffade dem på en presskonferens tidigare men Det blir ju en bedömning av allt. Vi har kommit fram till att bilen fanns i det här garaget före brottet. Den hamnade där efter brottet. Då blir det väldigt sannolikt, även om de här bilderna är suddiga. Då blir det väldigt sannolikt att det är den vi ser där. Och det stämmer tidsmässigt med den här resan från, från brottsplatsen till Sollentuna. Trots att det är bara är ett pyttelitet streck. Ja. Och nu har vi med oss åklagare Anna Svedin i studion. Välkommen till Petri Krimman. Tack så mycket. Du, vi ska snart prata mer om domen men först och främst det har det gått nästan tre år sedan Adriana mördades och i sommar är det två år sedan du kom in i utredningen. Hur känns den en sån här dag när tingsrätten går på din linje efter så här lång tid? Eh, nu så här i slutet av dagen så börjar jag känna ganska trött faktiskt. Det har ju varit en enorm... Men anspänning, dels under hela rättegången, såklart. Ehm, och sen också väntan på domen. Ehm, men, men när domen kom, nej, men det är klart det känns oerhört tillfredsställande. Alltså, som åklagare så vinner och förlorar man inte mål. Ehm, försvarsadvokater de ska ta sin klients rätt- och de brukar ofta uttrycka att de vinner eller förlorar. Men, men som åklagare så ska man ju inte se det så. Men det är klart att när man har ägnat så mycket tid som jag har gjort åt- det här ärendet, att det känns tillfredsställande får man väl säga är rätt. Att det, det känns skönt att, att tingsrätten har um, sett det jag såg i bevisningen. Ja men det har ju varit ett jätteuppmärksammat fall och det har funnits en press kanske från politiker och allmänheten att det här ska klaras upp. Hur har det då varit att leva mitt i det under så lång tid? För så är det ju väldigt ofta småklagare. Det kan vara <coughs> alltså, även andra typer av mål. Man har alltid en... Det är väldigt sällan någon är nöjd med det man gör. Um, alltså, de, de åtalade gillar, gillar ju inte. Och, och många vittnen gillar det inte heller. Så att det lever man med som åklagare hela tiden. Och att... Att bry, jag bryr mig ju inte om på det sättet vad allmänheten och politiker tycker. Det är ju inte därför jag gör mitt jobb utan jag, jag ska verka inom lagens ramar inom min åklagargärning och åtal i de fall jag tycker att bevisningen håller. Så att, sen, sen är man kanske lite i stormens öga också. Att man, man tar ju inte del av, av allting heller. Det liksom finns ingen anledning att göra det utan man fokuserar på, på jobbet, på... Att förbereda sakframställaren, förbereda förhör. Det är väldigt mycket förberedelsearbete inför varje dag. i en. Men det etan. har ju handlat om en 12-årig flicka som har skjutits till döds. Mm. Har det varit speciellt? Jag märkte på mig själv faktiskt att när jag jobbade med materialet så, så då går jag in i så analysfas, och då tror jag i ren självbevarelsedrift så tänker jag bort eller har jag tänkt bort Adriana, utan bara titta på, på bevisningen. Men sen finns det ju tillfällen då det har kommit väldigt, väldigt nära eh, i rättegången, tycker jag. Eh, framförallt eh, när man träffar Adrianas mamma och, och gudmor och pappa. Eh, och en annan gång under rättegången som jag tyckte att det blev nästan jobbigt det var när jag hörde Adrianas två vänner, eh, som ju också är barn liksom. Och som berättar hur de får springa därifrån med <coughs> kulorna vinande runt fötterna. Och då, då drabbar det ju mig också som, som vanlig person, alltså som, som medmänniska. Att, att förstå, för det är så lätt för oss. Vi, man tittar, man analyserar, man, man kommer till sådana här känslorna. Men, men när man har en människa kött och blod framför sig som har sprungit ifrån ett, ett kulregn. Då, då drabbar det ju en såklart. Liksom. Jag är ju inte mer än människa jag heller. Och man har ju märkt att du har varit väldigt engagerad i det här och när man också läser förundersökningen och förhören med de misstänkta så har man ju sett att du vid några tillfällen varit med vid några förhör. Varför då? Jag är alltid, jag är sån här som åklagare. Man, som, det som är kul med åklagarejobbet är att du kan ju välja vilken stil du vill ha. Jag vet att jag ibland uppfattas som konfrontativ och så. Men, men det, det är min stil och vara sån. Jag har stora förundersökningar, jag blir väldigt engagerad um, och jag vill ha kontroll över materialet. Och för att ha kontroll över materialet så får man ibland hålla förhören själv. För jag vill veta att alla frågor ställs. Men det får man inte lita på polisens förhörsledare? Eller? Varför Nej, det? men det handlar väl mer om att jag vet ju vad jag, om det om jag ska åtalas, så vet jag hur jag kommer använda ett material i rätten och jag vet vilka frågor jag kommer ställa där. Det är inte alltid, det har ju varit många utredare här, men jag är lite kontrollfreak, därför ska jag jobba med stora utredningar, jag ska inte jobba med små utredningar, men, eh, så. Men, men det gör ju att jag i viktiga förhör så ibland är jag med själv för att se till att titta på misstänktes reaktion, se om jag fångar upp någonting och så vidare. Så att eh, ja. Men utredningen lossnade ju ordentligt när du fick tillgång till Sky ECC och de chattarna. Vilken betydelse skulle du säga att det har haft för att det blev ett åtal? Jag kan väl säga så här att jag har aldrig varit i en utredning där man har gjort ett så gediget polisarbete från början. Alltså man har ju tagit över hundra telefoner i beslag, inte Skype-telefoner utan vanliga telefoner. <hör> man har tömt eh, övervakningskameror, övervakningsfilmer, man har gjort liksom allting man kan. Så man hade ett enormt utredningsmaterial eh, där man kunde då visa att personer befann sig på olika ställen och, och så. Och sen fick man skychattarna och då blev det på något vis att man kunde... För de skriver ju i Skychatterna, man skriver vad man gör, man skriver vad man är och så vidare. Och har man då, bara som ett sånt exempel att du har en, en film från Snapchat från en vanlig telefon och så säger Skychatterna att man är någonstans och så visar det Snapchat-klippet att ja men personen är ju där. Så att, när man hade allt det här tillsammans, det är det som har, menar jag då, gett styrkan i, i utredningen. Det, det är inte bara, bara Skychatterna hade inte räckt. Det är klart att det är det starkaste kortet för man skriver ju där ofiltrerat menar jag. Man har ju bara de här telefonerna för att begå, begå brott. Men, men den andra utredningen, det är det som jag menar ger robustheten. Den här täta väven som jag har pratat om. Och apropå de här chatterna, det har ju varit en lång rättsprocess. Det är ju ett halvår sedan nu som åtal väcktes och sedan rättegången inleddes. Och det var ju så att ni fick pausa rättegången också för att det kom in mer chattmaterial- vad gav egentligen de här nya chattarna? Jag ville ju köra på. Jag ville att den här förhandlingen skulle ta slut men försvararna ville ta en längre paus. Och jag kan ju inte säga någonting om det. De är i sin fulla rätt att tillvara att så sin klients så att säga, rättigheter. Men, men ja, det var ju ingenting som försvaret då beropade i vart fall. Jag beropade tror jag... Ett antal nya meddelanden men den stora bilden menar jag att det hade jag ju redan innan och det som kom in bekräftade ju bara det som, som ja, min tes sen innan då. Men de egentliga måltavlorna där på McDonalds de pekade ut andra personer i sitt larmsamtal och under rättegången så har ju du fått kritik från försvarare som menar att du inte har uträtt dem här ordentligt. Vad säger du om det? Jag tror inte det finns någon utredning där man har utrett alternativa gärningsmän så mycket som man har gjort i som, som i den här utredningen. Alla de personer som togs upp, där har vi ju telefontumringar, men, men vi hade ju inte tagit in allting i förundersökningen för att... Det var ju också så att man, ville att, åt, att man tyckte att de satt häktade för länge och ville att dåta skulle väckas. Så när det sen kom då alternativa gärningsmän från försvararna, då kompletterade vi ju då. Då hade vi redan materialet, tog in det i förundersökningen och visade vad jag menar och vad tingsrätten delar. Att de här är inte alternativa gärningsmän. De är inte gärningsmän. Och De som har följt det här länge kommer säkert ihåg att det var två personer som ett tag var häktade i sin frånvaro som var internationellt efterlysta också men som man sen la ner misstankarna mot när det kom till mordet. Varför la du ner misstankarna mot dem? Nej, men det är ju så utredningsarbete bedrivs. Alltså att vara häktad på sannolika skäl innebär ju inte att man är skyldig. Det är två helt olika saker. Alltså häktning är ju ett led i ett utredningsarbete att kunna utreda ett brott. I det här fallet så fick vi inte tag på dem. Men när vi hade då fått allt chattmaterial, bearbetat och analyserat allting då kom jag fram till att de här personerna kan inte åtalas för. De är varken gärningsmän, de kan inte åtalas åtalas för något medhjälpsbrott och så vidare en av dem dömdes ju nu då för för misshandel i en åtalspunkt men, men och en annan av dem förutom han som är häktad i frånvaro han har ju heller inte varit i Sverige så att vi har ju inte kunnat höra honom mot de misstankar som kvarstår och det var ju ett larmsamtal och det pm det läckte ju ut från utredningen hur kunde det hända? Det har ju hänt mycket konstigheter i det här ärendet. Jag kan ju se, det skapades bland annat ett Instagramkonto. Och jag kan se, för jag känner igen materialet, att det är ju en häckningspromemoria från en person som försattes på fri fot. Och då kan inte jag se någonting annat än att det är den personen som har fått med sig där här ut och sen valt att lägga upp det. Hur allvarligt är det? att något sånt läcker. Nej men han, det, lä det läcker ju inte. Alltså han var ju misstänkt, han var häktad. Sen försätts han på fri fot. han har fått teckningspromemorian på mem -på, -memorian på häktet. Han har ju inga skyldigheter som, som tidigare misstänkt att hålla något. Men, men det som sen sker när man lägger upp det här på Instagram och pekar ut en person som en golare, det visar ju än mer, <coughs> menar jag, den här, det här gängkriget som pågår att man då vill peka ut varandra som klandervärda och, och golare. Så det är ju ett led i, i det. Men du sa att det har funnits flera konstigheter i den här utredningen. Vad är det för fler konstigheter? Ja, det dök ju upp ett, ett vittne i eh, ett sent skede i utredningen som ju i slutändan inte stod fast vid sina uppgifter. Eh, men det är väl lite sådana saker och att man, eh, ja, att det här att, att det har publicerats saker som har läckt ut och, och sådär. Det... det är klart att det är djupt olyckligt. Om ni idag dömdes tre personer till livstid för mordet på Adriana och det finns ju som du var inne på en fjärde person som fortfarande är misstänkt och häktad i sin utevaro som är utomlands. Hur kommer ni gå vidare där? Det som är viktigt att säga är att han är ju som sagt häktad på sannolika skäl. Det är ju en en viss misstankegrad. Domen idag innebär inte på något sätt att hans skuld är klarlagd. Det är jätteviktigt att säga. Sen har ju han blivit, om jag förstår rätt, turkisk medborgare. Ehm, det finns inget utlämningsavtal mellan Turkiet och Sverige, och även om vi hade haft det. Sverige lämnar inte ut svenska medborgare till Turkiet. Turkiet lämnar inte ut turkiska medborgare till Sverige. Så det är ju en lite dead end, kan man väl säga då. Ehm, faktiskt. Ehm, så det är om man skulle lämna Turkiet, och han är ju internationellt efterlyst, Interpol. Europol har ju upp honom på. på mest wanted-listan. Men det är liksom inte så mycket vi kan göra åt detta just nu, faktiskt. Vad skulle du säga har påverkat dig mest under de här snart två åren som du har jobbat med det här? Det är så många saker eh, som har hänt i det här ärendet. Men, men en sak jag väldigt starkt kommer ihåg var när jag såg råmaterialet från Rappvideon för första gången. Det är hur man hanterade Eh, vapen i ett tätbebyggt område eh, där folk bor och lever och att det känns som att man hade kapat hela det där området och, och att människorna nästan var gisslantagna. liksom inte vågade ringa polisen eller ja, så, det, det tyckte jag var väldigt drabbande. Tack så jättemycket Anna Svedin för att du kom hit. Tack. Vi pratade också tidigare idag med målsägande beträdet Thomas Bodström som företräder bland annat Adrianas föräldrar. Så här säger han om domen. Det här var väldigt viktigt för dem att eh, de här personerna döms för det här och det har varit jobbigt att gå igenom rättegången men eh, nu kan man lägga det här i alla fall tingsrättsdomen bakom sig och det var en väldigt, väldigt viktig dom för dem. Och i nästa veckas långa avsnitt då kommer vi berätta mer om den gängkonflikt som ledde fram till mordet på Adriana. Och innan vi slutar ska vi passa på att tipsa om en annan podd, nämligen Dagens Eko som nu släppt ett avsnitt om gängens hederskodex och hur de påverkas av mordet på Adriana. Och i det här avsnittet så är det ju faktiskt du Mariella som är gästen som berättar om det här och ger olika exempel. Så lyssna på det och Dagens Eko hittar ni i appen SR Play. Fortsätt tipsa oss om ämnen som ni vill att vi ska ta upp på p eller på 0734612915 och där når vi oss också på signal. Och oss också på Instagram där ni också kan skriva till oss och där heter vi p Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin.